Derek Prince több mint 30 könyvnek a szerzője, amelyeket csak nem 40 nyelvre lefordítottak. A Global Outreach Program keretében könyveket és kazettákat küld keresztény vezetőknek a harmadik világországaiba, a kommunista országokba és a távol keletre. Itt a Derek Prince Ministries. A Királyság Evangéliuma Második rész az üzenet helyreállítása. Az előző bevezető részben arról beszéltem, hogy hitem szerint melyek Isten céljai ebben a generációban. Azt mondtam, hogy Isten céljai az ő ön népek önül csoportosulnak, és ezeket a célokat össze lehet foglalni egyetlen szóban, helyreállítás, ami azt jelenti, hogy visszahelyezi a dolgokat a megfelelő helyre és a megfelelő állapotba. Azt mondtam, hogy ebben az évszázadban két helyreállításra került sor, Isten visszahelyezte izrael a saját földjére, annak előjátékaként, hogy helyreállítja őket az ő Istenük a messiás számára. A másik helyreállítás pedig az egyháznak a Jézus Krisztusban kapott szellemi örökségébe történő helyreállítása volt. Ezután az egyház helyreállítására összpontosítottuk a figyelmünket, és rámutattam arra, hogy hitem szerint a helyreállításnak van három alapvető szakasza, amelynek a szemtanúi vagyunk. Először is a szellemi ajándékok, amelyek bevezetnek minket a természetfeletti világba, amely nélkül nem lehetünk új szövetségi keresztények, a második a szolgálati ajándékok, amelyekre az egyház építése érdekében van szükség, és azért, hogy egységre vezessenek bennünket. Nem az a célunk, hogy élvezünk ezeket az ajándékokat, hanem tartsátok szem előtt, hogy az egyház úgy jut el az egységre, hogy támaszkodnia kell a szolgálati ajándékok működésére, apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók szolgálatára. Most és a következő alkalmak során a helyreállításnak egy újabb területével szeretnék foglalkozni, amelyet Isten az elmúlt év során megvilágított a számomra, ez pedig az üzenet helyreállítása. Ez az üzenet nem más, mint az evangélium. Véleményem szerint volt egy üzenet öntözés, amelynek hatása túlnyomó részben elveszett. Az ige azt mondja a Márk evangéliumának végén, hogy az apostolok mindenhova elmentek prédikálni, az Úr velük együtt munkálkodott, és megerősítette az igét az azt követő jelekkel. Isten tehát megerősíti az ő igéjét a természetfeletti jelekkel. Logikus tehát, hogy a természetfeletti jelek elnyerése érdekében tanúsítanunk kell azt, hogy rendelkezünk azzal az igével, amelyet ő kész megerősíteni. Más szavakkal az ige megerősítése összekapcsolódik annak az igének a bemutatásával, amelyet Isten az emberek fel elé akar tárni. Az az állandó kifejezés, amelyet a történelem során az ige megjelölésére használtunk, az evangélium. Valószínűleg egyetlen jelenlívőnek sem kell elmagyaráznom azt, hogy az evangélium szó örömhírt jelent. Ennek ellenére... Általánosan szólva, és különösen Jézus szolgálatának és az evangélium igazságának bevezető szakaszában, nem csak az evangélium kifejezést alkalmazza a Biblia, hanem azt, hogy a királyság evangéliuma, vagy Isten országának evangéliuma, esetleg a menny királyságának evangéliuma. De nem kapjuk meg a teljes üzenetet, ha kihagyjuk a királyság szót. Most egy rövid időt szeretnék rászánni arra, hogy megosztam veletek azt, hogy hitem szerint milyen vonzatai vannak ennek a kifejezésnek, a királyság evangéliuma vagy örömhíre. Úgy gondolom, hogy ez sok jelenlévő számára szokatlan lesz. Az az oka ennek a szokatlanságnak valamit annak, hogy sok mai keresztény számára meglehetősen nehéz ezt felfogni, hogy már nem vagyunk hozzászokva a királysághoz, mint a kormányzás egyik formájához. A legtöbben demokráciákból származunk. De még az én szülőhazámban, Nagy-Britanniában is, ahol még mindig megvan a királyi család, lényegében csak reprezentációs szerepe van. A királyság intézménye a legtöbb esetben nem része a kormányzás folyamatának. Meg kell értenünk azt, hogy a Biblia korában a kormányzás általános módja királyi kormányzás volt. A királyság tehát nem reprezentáció, nem valami érdekes, de szükségtelen intézmény volt, hanem a kormányzásnak egy rendkívül gyakorlatias valóságáról beszélünk. Amikor tehát Isten királyságának evangéliumáról beszélünk, akkor Isten kormányzásának örömhíreről beszélünk, nagyon is gyakorlatias értelemben. Istenben nem valami különleges, távoli, exotikus uralkodót kell látnunk, hanem Isten kormányzása alatt kell élnünk. Ez ennek az üzenetnek a leglényegesebb része, és azt hiszem, egyetértetek velem abban, hogy ez az üzenet alapvetően elhomályosult az egyház szemei előtt sok évszázadon keresztül. Azok az emberek, akiket általában evangéliumi keresztényeknek szoktak nevezni, amikor az evangéliumról beszélnek, akkor a megváltásra, a bűnök bocsánatára az örök élet elnyerésére gondolnak, és tudják, hogy haláluk után a mennybe fognak menni. Ez valóban benne van az evangéliumban, és rendkívül fontos. De nem ez, az, üve, ez a, az evangélium üzenetének középpontja, amit ez az új szövetségben megjelenik. Ez annak eltorzítása, a súlypont elvesztése. Az evangélium üzenetének az a lényege, hogy Isten készen áll arra, hogy átvegye az uralmat az emberi faj felett. Ezt szeretném megismételni, mert annyira fontos. Az örömhír az, hogy Isten készen áll arra, hogy átvegye az uralmat az emberi faj felett. Amikor az evangéliumról beszélünk, és beszélünk be, sehogy sem leszük be azt, hogy Isten uralba alá kell kerülnünk, akkor elveszítettük a téma lényegét. Szeretnék most egy kicsit beszélni a profétai szolgálatnak arról a bemutatásáról, amelyet Ézsaiáson keresztül kapunk. Mindig gondot jelent nekem ennek a névnek a helyes kiejtése, nem akarom összekeverni a szezont a fazonnal. Tehát nem vagyok teljes mértékben következetes, de törekszem erre. És a könyvének kilencedik része, a hatodik és hetedik vers, ez az Úr Jézus Krisztus születésének híres proféciája. Szeretném, ha látnátok az a hangsúlyát. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az elmúlt századok során ezt mindig úgy értelmezték, hogy az Úr Jézus Krisztus születésére vonatkozik. És figyeljétek meg, mennyire pontos az ige. Jézus kis csecsemőként született, de Isten örökkévaló fiaként adatott. Nem Isten fiával vált, amikor Szűz Máriától megszületett, hanem gyermekként jött el. Mi az első kijelentés, amelyet az Igen mond erről a messiásról, a megváltóról? És az Uralom az ő vállal lészen. Mi az első olyan dolog, amely az örömhír lényegéhez tartozik? Az Uralom az ő vállal lesz. Átveszi az emberiség feletti Uralmat. és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Hiszem, hogy ezek Jézus képességeinek azon aspektusai, amelyek az emberiség kormányzásához szükségesek. Utána a következő vers visszatér a kormányzás kérdéséhez. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. És az ige teljesen egyértelművé teszi azt, hogy a békesség mindig a jó kormányzástól függ. Jó kormányzás nélkül nem lehet békesség. És azok, akik elutasítják Isten kormányzását, nem ismerhetik meg a békességet. És a IS is azt mondja, hogy a gonoszoknak, a lázadóknak nincs békességük. A mai gondolkodású emberek számára ez is szokatlan. Sajnálatosnak tartom, hogy még sok keresztény is hajlamos arra, hogy a kormányt ellenséges szervnek tartsa, amely sok problémáért felelős. A helyzet azonban az, hogy kormányzás nélkül nem lehet békesség. A nemzetek teljesen hiába való módon törekednek békességre a kormányoktól függetlenül. A kormány sikerének mértéket az előbb békesség mértéken lehet lemérni. Visszatérve a hetedik versez, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Miután felelítja uralmát, az mindörökké növekedni fog. Figyeljétek meg ennek az uralomnak a jellegét. A Dávid trónján és királysága felett királyként fog uralkodni. Nem elnökként, nem miniszterelnökként, nem diktátorként, hanem királyként. Majd ezt mondja, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által. A királyságra vonatkozó ezen üzenettel kapcsolatban az a vers, amely a királyság említése után mindig az első helyen áll, a jogosság vagy igazság, és ami ehhez közvetlenül kapcsolódik, a békesség. Tehát megismertük ezeket a tényeket, hogy kormányzás nélkül nem lehet békesség, és hogy a kormányzásnak gondoskodnia kell a jogosságról. És ahol jogosság és igazság van, ott békesség lesz. Azt is mondja, hogy attól kezdve mindörökké, hogy az záró kifejezés Isten garanciája arra nézze, hogy ez meg fog történni. Bármi legyen is az ember válasza vagy reagálása, Isten ezt mondja, a seregek urának buzgó szerelme mivel ezt. Az úr teljes mértékben elkötelezte magát amellett annyira, hogy garanciát vállal arra nézze, hogy ez meg fog történni. Ez mindannak képe, amelynek megcselepésére Jézus eljött. Azért jött el, hogy átvegye az emberi faj feletti uralmat. Ez teljesen logikus, ha elemzitek az összes emberi probléma forrását. Minden egyetlen tényen nyúlik vissza, az ember elutasította Isten uralmát. Fellázadt Isten ellen és elutasította az ő uralmát. Erre az egyetlen forrásra lehet visszavezetni minden gondosságot és az emberiség minden szenvedését és minden problémáját. Mindennek egyetlen közös oka van. És az evangélium, az örömhír annyira logikus, hogy gondoskodik arról a megoldástól, amely orvosolja azokat a problémákat, amelyeket ez az ok előidézett. A megoldás pedig az, hogy vissza kell térni Isten uralma alá. Amikor tehát az evangélium elfogadásáról, vagy a megváltás elnyeréséről, vagy keresztényi vállásról beszélünk, bárhogyan is fogalmaztok, anélkül, hogy Isten uralma alá helyeznénk magunkat, akkor valójában megcsaljuk magunkat. Elveszítjük a teljes központi gondolatot és célt. Az üdvösséget nem lehet elválasztani Isten uralmától. Ha elkezdünk ilyen módon gondolkodni, akkor teljesen másként fogunk reagálni sok kérdésre. Sok helyzetben teljesen más lesz a hozzáállásunk. Irányítható emberekké válunk. Azt hiszem, manapság Jézus Krisztus egyházában vannak a legnehezebben irányítható emberek. Egyszer a szolgálók számára megtartott egyik rendezvényen valaki azért imádkozott, hogy Isten a profétákat helyezze a középpontba. Valakire azt válaszolta, hogy Isten ezt ne tedd, ellenkező esetben ő megöli valamennyit. Én úgy gondolom, hogy az egész földön nincs olyan embercsoport, amelyik nehezebben irányítható lenne, mint Jézus Krisztus Egyháza. Ennek egyik legfontosabb alapvető oka az, hogy helytelen elképzeléseink vannak arról, hogy Isten mit vár el tőlünk. A jó hír az, hogy Isten uralkodni akar felettünk. Ha nem állunk erre készen, akkor semmi joguk nincs az örömhírre. Nem választhatjuk el Isten kormányzását az örömhírtől. Most lapozunk az új szövetséghez, és nézzük meg, hogyan valósult meg Izsaiás proféciája. Máté evangélium a második rész. Egytől hatig. Máté 2. 1-6. Amikor pedig megszületett Jézus a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és ezt mondták. Hol van a zsidó király, aki megszületett? Ez az első bemutatkozás az emberiség felé. Nem megváltóként, aki ő valójában, hanem királyként. Mert láttuk az ő csillagát keleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Figyeljétek meg, hogyan reagált a regnáló hatalom erre az üzenetre. Ez a reagálás szinte minden esetben azonos. A rendkívül felháborodtak, amikor hallottak az új uralkodóról. Amikor Herodes király ezt meghallotta, felháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Miért háborodott fel? Mi volt a motivációja? Felismerte az uralma ellen irányuló fenyegetést. És ha ismeritek Herodes jellemét, ez mindennél jobban aggasztotta őt. A történelem újra meg újra megerősíti, hogy Herodes reagálása meglehetősen tipikus volt, megölhetett minden lehetséges jelöltet, aki esetleg az ő címére pályázhatott. És összegyűjtött minden főpapot és a népírás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell a messiásnak, a Krisztusnak megszületnie. Ők nem voltak tudatlanok ebben a kérdésben, mindenki tudta a választ. Tehát így válaszoltak neki a judéai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és Tebetlehem, júdeának földje, semmiképpen sem vagy kisebb, vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőle származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Megint figyeljétek meg, miért jön el, hogy uralkodó legyen. A világi hatalomnak ez a reagálása az új királyról szóló hírre, semmit sem változott az elmúlt évszázadok alatt. Továbbra is nagyon idegesek lesznek az ilyen hírektől. Ha nem tudjuk felidegesíteni a világi hatóságokat, akkor valószínűleg nem a megfelelő üzenetet tolmácsoljuk. Értitek? Most térjük rá a királyság első bejelentésére. Azok az ige szakaszok, amelyeket fel fogok olvasni, bemutatják Jézus és az ő szolgálatát. Ez egy hivatalos beszámoló az ő eljöveteléről és szolgálatának megkezdéséről. Szeretném, ha megfigyelnétek, hogy a központi gondolat végig ugyanaz. Isten országanak eljövetele. Lapozzunk Máté harmadik részéhez, és el az első két verset. Azokban a napokban eljött keresztelő János, és hát a pusztájában is ezt mondta, térjetek meg. Miért? Mert elközelített a mennyeknek országa. Mi volt az üzenet? Elközelített a mennyeknek országa. Nincs semmi különleges a bűnbocsánatban, az elsődleges központi gondolat az, hogy Isten országa vagy uralma közel van. Minden zsidó ember várt egy uralkodót, aki helyreállítja országuk függetlenségét, és uralkodik a földjükön. Tehát semmi problémát nem jelentett nekik annak megértése, hogy János mire gondolt. Lehet, hogy nem örültek az üzenetnek, de az biztos, hogy megértették, hogy János miről beszélt. Egy régen megígért uralkodó közel van. Aztán a negyedik részben ezt olvassuk a 17. versben. Ezek Jézus első nyilvános kijelentései, az első szavai, amelyeket prédikált. Ettől fogva, vagyis amikor keresztelő János börtönbe vetették, kezdde Jézus prédikálni. Én jobban szeretem a kihirdetni kifejezést. Amikor a prédikálni kifejezést halljátok, mindig gondoljatok arra, hogy ez a szó a hírnök főnévből származik. A prédikáció a hírnök által kihirdetett üzenet. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Pontosan azt mondta, amit amit keresztül János mondott. Nincs semmi eltérés. Ez maga az üzenet. Ha akarjátok, fellapozhatjátok márk evangéliumát, első fejezet, 14. és 15. vers. Ez itt annak párhuzamos leírása, amikor Jézus megkezdte a szolgálatát. Miután János tömlőzbe vetették, Jézus elment Galileába, és prédikálta az Isten országának evangéliumát, és ezt mondta, eljött az idő. Azt hiszem, ez elsősorban Dániel proféciájára vonatkozik, amely szerint a királyság eljövetelének lesz egy konkrét időpontja. Eljött az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Vagy, Higgyétek el az örömhírt. Mi az örömhír? Eljött az Isten országa. Ez tehát egyértelmű. A legelső követelmény azokkal szemben, akik szeretnék élvezni az üzenet előnyeit, egyetlen szóban összefoglalható, amivel elég sokat foglalkoztam az előző összeövetelem. Mi volt ez a szó? Megtérés. Térjetek meg. Úgy van. Amikor az üzenet megjelenik, az első követelmény mindig ugyanaz. Térjetek meg. Miért? Egy pillanatra lapozunk vissza Későjérs profétához 53. rész, csak egyetlen vers. A, hatodik. És a 6. Későjérs 53.6. Sokak számára ismerősek ezek a szavak. Minnyáján, mint juhok eltéve jöttünk, ez minden jelenlévőre nézve igaz. Ki ki az út? Ő útára tértünk. Figyeljétek meg, hogy ez az emberiség egyetemes bűne. Ez az emberiség alapvető problémája. Nem követem mindenki gyilkosságot, házasságtörést, rablást, nem részegeskedik, nem jön mindenki erkölstelenül. De van valami, amit valamennyien elkövettünk. Valamennyien a saját utainkon jártunk. Aztán a proféta így folytatja, de az Úr mindjártjuk védkét őre elvetette. Mit jelent a saját utainkon járni? Ez a gonoszság. Nagyon erős kifejezése ez a rossz cselekedetekre. Azt hiszem a mai nyelvnek megfelelő jobb fordítása lázadás lenne. Ez az emberiség minden problémájának a gyökere. Valamennyien lázadók vagyunk. De hála legyen Istennek, az üzenet úgy hangzik, hogy Isten a keresztel Jézusra helyezte az egész emberiség lázadását, és a lázadás minden gonosz következményét. Ezzel az üzenettel foglalkozunk majd a kelveri csepelben. Ma nem tudunk erről beszélni, de ez a lényeg a kereszten elvégzett munkának. Isten Jézusra helyezte az egész emberiség minden lázadását, és a lázadás minden gonosz következményét, hogy ennek eredményeként mindaz a jó dolog, amely Jézust megillette az ő bűntelen engedelmességéért számunkra is hozzáférhetővé váljon, akik megtérünk és hiszünk. Ez a kereszten elvégzett munka lényege egy Isten szerinti történt. A nekünk járó bűntetés Jézus szenvedte el, hogy az őt megillető jutalmat mi is megkapjuk. És ezen az egy cselekedeten keresztül Isten gondoskodott az egész emberiség minden szükségletéről, minden időben legyen az szellemi, mentális, érzelmi, testi, anyagi, pénzügyi, örökkévaló, vagy bármilyen probléma. Isten mindenről gondoskodott Jézus egyetlen áldozatán keresztül, amelyet ő a kereszten bemutatott. De a probléma lényege a lázadás volt. Ezzel számolt le Isten. Tehát miért kell mindenkinek megtérnie? Mert valamennyien lázadók voltunk. Megtérés nélkül nem lehet bejutni Isten országába. Amit már mondtam, a megtérés nem érzelmi kérdés, bár kísérhetik érzelmek is, hanem döntés. A modern terminológia szerint azt jelenti, hogy ezt mondjuk, Istenem, Eddig a saját dolgaimmal törődtem, a saját kefteléseimnek éltem, a saját elvárásaimnak akartam megfelelni, a saját célja, amit követtem. Lehet, hogy egyszer-kétszer ezek megegyeztek a te akaratoddal, de lényegében csak saját magammal törődtem. De ennek most vége, többet ezt nem teszem. Itt vagyok, Istenem, fenntartás nélkül alávetem magam neked. Mondd meg, hogy mit tegyek, és én megteszem. Ez a megtérés. Ennélkül senki sem léphet be a királyságba. Van sok olyan ember, aki állítólag megtért, de az életében nyoma sincs a királyságnak, és ők valójában soha nem tértek meg. Jézus nem egyszerűen hirdette a királyságot, hanem be is mutatta. Lapozzunk hitam, vissza Mátéhoz, negyedik rész. 23. és 24. vers, ez Jézus tényleges szolgálatának a kezdete, amely már meghaladta a tanítást és a peridikálást. Máté 4. 23. 24. És bejárta Jézus az egész Galiliát, tanított azok zsinagógáiban, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Jobban szeretem azt a fordítást, hogy hirdette a királyságról szóló örömhírt. Mi volt az örömhír? A királyság. És gyógyította nép között minden betegséget és minden erőtelenséget. És elterjedt az ő híre egész Síriában, és elvitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akik különféle betegségektől és kínoktól szenvedtek, a démoni megszállottokat. Én jobban szeretem a démonizált kifejezést, az epilepsziásokat, a bénákat, és Jézus meggyógyította őket. Ez az, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket, az üzenet meghatározza az eredményeket. Amikor prédikálta a királyságot, akkor szemléltette Isten uralmát és hatalmát. És volt két olyan dolog, amely nem érte túl a királysággal való találkozást, illetve három. A bűn, a betegség és a démonok. Minden egyes alkalommal, amikor az emberiség Jézuson keresztül szembetalálta magát a királysággal, akkor a bűn, a betegségek és a démonok megnyilvánultak, és teljes vereséget szenvedtek. Arra kaptam felkérést, hogy beszéljek a gyógyítás szolgálatáról, és én ezt boldogan megteszem. De az elmúlt egy-két év során megértettem, hogy a legnagyobb része mindannak, amit mi gyógyító szolgálatnak nevezünk, valami olyasmi, amit egyetlen értelmes ember se tenne meg. Olyan ez, mint amikor egy új ruhából kivágunk egy darabot, és rávarjuk folként egy régire. Mi történik ilyenkor? Az új anyag eltépi a régit, amely még rosszabb állapoda kerül. Hogy mi értek ezen? Azt, hogy olyan emberek, akik önös testi életet élnek, eljönnek vasárnap, vagy egy másik megadott időpontban, egy úgynevezett gyógyító alkalomra is arra számítanak, hogy az ott eltöltött két-három óra során Isten az ő természetveleti áldásával megfolytozza az ő önös éles stílusukat. De ez nem fog működni. Soha nem is kellett így működnie. A gyógyulás üzenete azoknak szól, akik elfogadják a királyságot. A királyságon kívül nem érvényes a gyógyulás üzenete. Ez annyira drámai. Nézzük meg még egyszer ezeket a verseket. Hirdette a királyság örömhírét. Honnan tudták, hogy eljött Isten országa? Bárki mondhatja, hogy eljött Isten országa, melyek voltak a bizonyítékok. Az, hogy ő meggyógyított mindenféle betegséget és erőtelenséget. A következő versben azt mondja, azt hiszem ez a vers nagyon precíz, mert azoknak a napoknak a terminológiája szerint megrevez minden olyan testi, mentális és érzelmi problémát, amelyektől az emberiség szenvedett. Nézzétek meg a listát! Elvitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akik különféle betegségektől és kínoktól szenvedtek. A kínok lehettek mentális, érzelmi és testi természetűek. A démonizáltakat, az epilepsziásokat, a bénákat. Úgy gondolom, hogy az ókori terminológia szerint ez lefedi az emberiség minden szenvedését. És Isten országa minden problémával leszámolt. A démoni erők, a betegségek és a gyengeségek semmilyen formája nem létezhet Isten országával együtt. Ez egy értelmes üzenet, van értelme. Most lapozunk vissza az Ószövetség utolsó profétájához, Malakiáshoz. Csak egy pillanatra. Negyedik fejezet. Malachiás könyve is túl messze Máté Evangéliumától Bibliában. Második vers, Malachiás 4 4.2. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet. Itt Isten beszél. Az igazság napja és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. A nap, mint égitest. Sokan félreérték és időszaknak értelmezik. Értitek a különbséget, ugye? Ki az igazságnapja, mint égitest? Jézus, úgy van. Ez az egyik címe. Figyeljétek meg kicsoda ő. Az igazság napja, amely elhozza a gyógyulást. A természet feletti, bocsánat, a természeti világegyetemben számukra a, a fény az élet és a meleg egyetlen forrása. A szellemi világban is egyetlen forrása létezik a fénynek, az életnek, és a melegnek. Ez pedig az igazságnapja, Jézus. Figyeljétek, mit hoz el magával? Két dolgot. Igazságot és gyógyulást. Úgy van. Mi lesz ezeknek az eredménye? Élet. Milyenek az ellentéte? Bűn és betegség, amelynek mi az eredménye? Sötétség úgy van. Teljesen egyértelmű, hogy a Jézus személyében lévő világosság, igazságot és gyógyulást hoz magával, a sötétség az ellenség ereje bűnt és betegséget hoz magával. Most lapozunk vissza Máté 24 hez Itt olvashatjuk az Új Szövetség kommentárját. Amikor eljön az igazság napja, sem a bűn, sem a betegség, sem a démonok nem állhatnak meg előtte. Ez egy dicsőséges üzenet. Felelkesít ez valakit? Az a puszta tény, hogy halálunk után a mennybe jutunk, csodálatos, de ez számomra nem annyira izgalmas. Engem most az érdekel jobban, hogy a halálom előtt mi fog történni. Ha az evangéliumnak csak annyi a célja, hogy halálunk utána mennybe jutasson bennünket, akkor az ige sok kijelentésének nincs értelme. Nyilván hallottátok a történetet arról a két metodistáról, amikor a régi időkben a metodisták még valóban metodisták voltak. Az egyik prédikátor volt, a másik pedig mesterlövész. A prédikátor mindenhol elmett prédikálni, és felszólította az embereket, hogy térjenek meg, hogy üdösséget nyerjenek, és tudjátok, az igazi régimóti metodisták mindent feladtak, és minden fenntartást nélkül az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. És amikor a prédikátor mert teljesen biztos volt abban, hogy valóban megtértek, akkor a testvére odalépett, és lelőtte őket. Így aztán soha nem csúszhattak vissza. Ha az evangéliumnak az az egyetlen célja, hogy az emberek a mennybe jussalak, akkor miért nem keresitek meg ezt a prédikátort? Vagy, mint az az ember, aki eszembe kérdezte a prédikátort, hogy ha megybe jutok el, ha disznóhúst eszem, mire a prédikátor így válaszolt: igen, valószínűleg hamarabb oda kerülsz. Én nem, ellenzem, nem eszem meg, de nem ellenzem. De térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Ha értitek, miről beszélek, akaratlanul is az evangélium karikatúráját hirdetjük, amelynek nincs sok köze az igazi evangélium üzenethez. Csodálatos, hogy, hogy Istennel leszünk, de ez távolról sem elegendő. Most lépjünk tovább a következő gondolatra, amely a királyságért való imádkozás. Az imádkozásomnak és a prédikáló esomnak összefüggésben kell állni Következetlen dolog lenne az egyik dologért imádkozni és az ellenkezőjét hirdetni. De Jézus nem engedett teret a következetlenségnek. Miután hirdette Isten országát, Elmondta a tanítványoknak, hogyan imádkozzanak. Keresétek meg Máté Evangéliumának hatodik részét, a 9. és a 10. verset. Máté 6, 9, 10. Ti azért így imádkozzatok, mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltésük meg a te neved. Ez a megszólítás. Időzünk el itt egy pillanatra, mert ez annyira tömör, végig annyira tökéletes megfogalmazás. A görög nyelvben és sok más nyelvben is, amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor nem a mi, hanem az atyánk szót mondjuk ki először. Tehát a kapcsolatunk legmeghatározóbb aspektusával kezdjük, gyermekként oda megyünk az atyánkhoz. Ez alapvetően meghatározza az imádkozásunkat. Egy atyához imádkozunk. Utána mondjuk azt, hogy a miénk. Mi Atyánk, csak azért, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy rajtunk kívül Istennek még nagyon sok gyermeke van, nem lehetünk önközpontúak. Ezt követően magunkévá tesszük a megfelelő hozzáállást, vagyis a tiszteletet, az imádatot. Szenteltessék meg a neved. Ez a hozzáállás nélkülözhetetlen. Miután megtaláltuk a megfelelő hozzáállást, elkezdhetjük a tényleges imádkozást, és elmondhatjuk a kéréseinket. Az első kérés mire irányul? Jöjjön el a te országod. Ez előtt ez minden személyes szükség szükségletünkkel szemben, minden kenyér, a bűnök és az összes többi kérés csak ezután következhet. De mi a legfontosabb? Isten országának eljövetele. Kielentem nektek, hogy csak akkor imádkoztatok teljes mértékben Isten akarátának megfelelően, ha imádkozásotoknak ugyanez a motivációja, ha betartjátok ugyanezeket a prioritásokat. A legelső dolog, ami számít, Isten országának az eljövetele. Azt hiszem, egyetértetek velem abban, hogy sok, ha ugyan nem a legtöbb keresztény imánságai, rendkívül önközpontúak, kizárólag a saját szükségleteikre irányulnak. Alapvetően azt mondanám, hogy a mai nyugati kereszténység felvette azt a hozzáállást, hogy Isten kizárólag azért van, hogy kiszolgáljon minket. Nem az számít normálisnak, hogy elkötelezzük magunkat Isten mellett, hanem az az elvárás, hogy Isten kötelezze el magát mellettünk. Ez az Istennel való kapcsolat teljes félreértelmezése. értelmezése. Még ennél is rosszabb az, amikor Istent lealacsonyítják egy pénzbedobással működő mennyei automatává. Meg megkeressük a megfelelő pénzérbét, bedobjuk a nyílásba, és kiválasztjuk, mit akarunk, kók, fanta, vagy chips. Ez nem megfelelő felfogás Istenről. Isten nem fog megváltozni. Ő csodálatos, változhatatlan. Ha valakinek meg kell változnia, mit gondoltok, ki az? Mi, úgy van. Tudjátok, az ember a bukás miatt be van zárva a saját önközpontúságába. Minden a mi saját kis világunk körül forog, és be vagyunk zárva a fizikai érzékeink kis világába. Az üdvösség elnyerése megszabadít minket ebből a börtönből, megtöri ezeket a kötelékeket, és szabaddá tesz, és helyreállítja az Isten központi világnézetünket, ahol Isten áll a középpontban, mi pedig a periférián. Sok keresztény középkori módon gondolkodik, amikor azt hitték, hogy az egész univerzum a föld körül forog. Miért gondolták így? Azért, mert így éltek. Ma már tudjuk, hogy a föld kering a nap körül, nem pedig fordítva. Velük is ez a helyzet. Mi az igazság napja körül, nem pedig ő körülöttünk. Ő van a középpontban. Menjünk egy kicsit tovább ebben az imádságban. A tizedik vers... Több része következik. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Hol? A Földön, amit a mennyben is. Hol akarja Isten elhozni az országát? A Földön. Sokan azt gondolják, hogy az evangéliumnak az a célja, hogy elvigyen minket a Földről a mennybe. Úgy gondoljuk, hogy majd elrepülünk. Szeretem ezt az éneket, hogy mi repülünk eléje, mikor jön. Ezt csak azért mondtam, hogy a megfelelő megvilágításba helyezem a dolgokat. De az a helyzet, hogy tanulmányoztam az új szövetséget, és megértettem valami nagyon meglepő dolgot, mert Istennek nem annyira az a célja, hogy elvigyen minket a mennybe, hanem a mennyet akarja elhozni a földre. Mi a jelenség könyve végének utolsó színtere? Az Új Jeruzsálem, amely leszáll a mennyből a földre. Így kell gondolkodnunk. Ha tehát megengeditek, hogy Isten álljon a középpontban, akkor kijelentésként be fogtuk érteni valamit, amitől aztán örökre megszabadultok az önközpontú gondolkodástól. Hadd olvassam fel még egyszer ezt a két verset. Kérlek, hogy mondjátok velem együtt. Csak a kilencedik és a tizedik verset. Mondjuk a régi fordítás szerint, amely mindenkinek ismerős. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a Földön is. Mostantól kezdve képmutatók vagytok, ha továbbra is a saját akaratotokat akarjátok megvalósítani. Mert azt mondtátok, hogy az a legfontosabb a számotokra, hogy eljöjön Isten országa, és ezt a szempontot a saját problémáitok és szükségleteitek elé fogjátok helyezni. Most nézzük meg, milyen ígéretek vonatkoznak azokra az emberekre, akik ezt megteszik. Ugyan Ugyanebben a részben, 6. rész, 33. vers. Máté 6.33. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ne felejtsétek el, hogy Isten országán kívül nincs igazság. Értitek? Nem lehettek az Isten országán kívül, mert lázadók vagytok. A lázadók számára nincs igazság kizárólag Isten uralma alatt lehettek igazak. Vagy lázadók vagytok, vagy pedig Isten uralma alatt álltok. Tehát először nem az igazságot, hanem Isten országát kell keresni, hogy ennek eredményeként elnyerítek az igazságot. És aztán mi lesz? Isten kielégíti minden további szükségleteteket, ha betartjátok a megfelelő sor, fontossági sorrendet. Hiszitek ezt? Nem kell láment mondatotok, csak azt kérem, hogy valójában higgyétek el. Ha valóban elhiszitek, akkor ennek megfelelően is éltek. Amikor még fiatalabb predikátor voltam, még mindig fiatal vagyok, de amikor még fiatalabb voltam, nagyon sokat imádkoztam azért a pénzért, amelyre szükségem volt. Higgyétek el, hogy sok pénzre volt szükségünk. Volt nyolc örökbefogadott lányunk, és minden nagyon drága volt. Jól emlékszem olyan alkalmakra, amikor nagyon nagy szükségünk volt pénzre. Hiszem, hogy teljesen jogszerű, ha pénzért imádkozunk. De az idő múlásával megtanultam, hogyha Isten országára összpontosítom a figyelmemet, akkor sokkal többet kapok, mint amikor sokat imádkozom a pénzért. Értitek? Ez valóban így működik. Ha követitek Isten fontossági sorrendjét, akkor Isten gondot visel rátok. Nem akarok gyakorlatiatlan lenni. Két lábbal állok a Földön. De ez teljes mértékben a gyakorlatias hozzáállás. Tudom, hogy ezt már közületek is sokan megtapasztaltátok. Szeretnélek arra bátorítani titeket, hogy próbáljátok ezt ki. A hit nem valami feltételezés. Egyértelmű vezetést kell kaptatok Istentől, mielőtt léptek. De azt kijelenthetem a sok gyengeségemmel együtt, mert sokszor nem tudom, nem tudom úgy gyakorolni a hitemet, mint ahogyan kellene, de mégis bizonyíthatom ennek az igenek az igazságát. Sok éven keresztül működött. Keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak téktek. Azt is el kell mondanom, hogy Isten hosszú távon nagyon bőkező. Lehet, hogy át kell érnie ezek próbákat, de sokszor elmondtam, prédikátoroknak, akik nagyon szerény igényekkel léptek fel a gyülekezetükkel szemben, valószínűleg azt fogjátok tapasztalni, hogy Isten sokkal bőkezőbb, mint a gyülekezetetek. Szerettem tanúsítani Isten hűségét. Ez valóban működik. De Isten országában ilyen alapelvek szerint kell élni. Az legyen életetek legfontosabb célkitűzése, hogy Isten alapozza meg az ő országát a Földön. Engedelmeskedjetek mindenben, amit Isten mond nektek, és Istennek gondja lesz a földi szükségleteitekre. Ez az ő ígérete. Jézus nem egyszerűen kihirdette ezt az üzenetet, hanem amikor kiképezte a tanítványokat és elküldte őket apostolóként, akkor is pontosan ezt az üzenetet adták nekik, és figyeljetek, pontosan ezt tanúsította. Értitek? Ez azóta sem változott. Nem csökkent a színvonal. Nem úgy történt, hogy Jézus állt az egyik szinten az üzenetével, a tanítványok pedig egy alacsonyabb szinten, egy alacsonyabb szintű üzenettel. Egyetlen üzenet és egyetlen tanúsítás létezik mindenkinek a számára, aki hirdeti az igét. Keréssétek meg Máté Evangéliumon a tizedik részét. Olvassuk el az első nyolc verset. Máté 10, 8 -ig. És előszólítván Jézus 12 tanítványát hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemet fölött, hogy kiűzzék azokat. Ez az első követelmény ahhoz, hogy valaki elmehessen hirdetni az örömhírt, hatalom a tisztátalan szellemek fölött. Az új szövetségben senkit sem küldtek el az evangéliumot hirdetni, úgyhogy ne kapott volna hatalmat a gonosz szellemek fölött. Egyetlen ilyen példát sem találtok. És gyógyítsanak minden betegséget és erőtelenséget. Ismerős ez valahonnan? Már elolvastuk. Máté 4. A 12 apostol nevei pedig ezek, ezt most nem fogom elolvasni. 5. vers, ezt a 12-t küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik, fogájuk útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába nem menjetek be. Miért ne? Ezt sokan nem értik. Azért, mert Isten az ő országát először egyetlen nemzetnek akarta felkínálni, amelyet külön felkészített annak átvételére. Melyik volt ez a nemzet? Izrael úgy van. Tehát Isten nem kínálta fel az ő országát egyetlen más népnek sem, Jézus halála és feltámadása előtt. Kifejezetten így utasított őket, ne menjetek oda. Amikor oda ment hozzá a sírop asszony, akinek a lánya a démonizált volt, Jézus úgy tesz, mintha le akarná rázni őt magáról. Ezt mondja, nem helyes elvenni a fia kenyerét és a kutyáknak adni. Mert az asszony nem tartozott ahhoz a nemzethez, amelynek a számára Isten felajánlotta az ő országát. De az asszony annyira kitartó volt, hogy végül mindent megkapott, amit csak akart, sőt, még egy kicsivel többet is. De értitek, miért bánt vele Jézus másként? Mert azt a feladatot kapta az atyától, hogy a zsidó embereknek hirdesse az evangéliumot. A későbbiek majd, to majd tovább megyünk ezen a gondolaton, és megnézzük, no. mi történt, most csak szerettem volna what rámutatni, hanem mit kellett tenniük a tanítványoknak? 6. perc. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejett juhaihoz. Elmegyvén pedig prédikáljatok, vagyis hirdessétek az igért, hirdessétek, és mit mondjatok? Elközelített a mennyeknek országa. Lájtjátok, az üzenet nem változott meg. És mit kell tennetek, amiért elközelített a mennyeknek országa? Be kell ezt bizonyítanotok. Betegeket gyógyítsatok, poklósokat tisztítsatok, hallottakat támaszhatok, ördököket üzetek Ismerős? Ez soha nem változik meg. Nem a személy, hanem az üzenet az érdekes. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Jézus ezt mondta, semmit sem fizettetek érte, semmit ne is számítsatok fel Nagyon szeretem ezt az üzenetet. Ha ezt kérdezitek, Prisztestvérte láttál már halottat feltámadni? Nos láttam. Öt évig értem Kenyában, Kelet-Afrikában, és ott saját magam láttam két tanítványomat feltámadni. De nagyon sok afrikai prédikátor, egyszerű afrikai prédikátor bizonyoságot tehet ugyanerről. Nekem a leprások megtisztításával vannak gondjaim. Ismerek egy leprást, aki dicsőséges módon meggyógyult, de be kell vallanom, hogy ezen a területen gondjaim vannak. Hiszek abban, hogy a halottak feltámadhatnak. Nem minden halott, hiszen Jézus sem támaszott fel minden halottat. De hiszem, hogy a halottak feltámadása része az Isten országáról való bizonságtételnek. Ezzel szemléltetjük a halál és az összes többi gondoszerű vereségét. Szenvedélyesen hiszek a démonok hívzésében hiszek a betegek meggyógyításában. Nagyon szeretném, ha sokkal jobban csinálhattám, de legalább csinálom. A következő pont, és ez rendkívül fontos, ha hirdetjük és szemléltetjük Isten országát, ez automatikusan életre hív egy ellenséges, rivalizáló királyságot, a sátán királyságát. Ha nem sikerült megnyilvánulásra bírod a sátán királyságát, akkor teljesen biztos lehetsz abban, hogy valójában nem is hirdetted az üzenetet. Mert az üzenet hirdetése és szemléltetése mindig előhívja a sátán királyságát. Amikor még sok évvel ezelőtt tanárként dolgoztam Kelet-Afrikában, akkor az ország oktatásügyi minisztériuma körbe küldött egy filmet a rivalizáló királyság címmel. Igen, hatásos film volt. Az volt az üzenete, hogy az embernek győznie kell a rovarokkal szemben, de életét és jólétét folyamatosan fenyegeti a rovarok rivalizáló királysága. Abban az időben a malária jelentette az egyik legnagyobb problémát Kenyában. Tíz másodpercenként meghalt valaki maláriában a világon. Ezt egy rovar okozza. És sok más bajt is okoznak. Ez a fajta gondolkodás megnyitotta az értelmemet azon tény előtt, hogy létezik egy rivalizáló királyság. Nem a rovarok királysága, hanem egy sátáni lény, gonosz szellemek lázadó angyalok királysága. És ha Isten országa valahol valóban megnyilvánul, akkor ott megjelenik egy ezzel ellentétes üzenet is, a sátán királyságanak üzenete. Most nézzük meg Máté 12. részét. Máté 12. 22. Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak elé, és meggyógyította, annyira, hogy a vak és a néma beszélt és látott is. Hogy értsétek, miről volt itt szó, ez az ember egy gondos szellem miatt nem látott és nem beszélt. De amikor a gonosz szellem eltávozott, akkor látott és beszélt. Alig két nappal ezelőtt, szombat este, Honoluluban, egy drága svájci hölgy, aki már 86 éves, és kizárólag franciául beszél, eljött a gyógyító Isten tiszteletünkre. A fia hozta el, aki ezt mondta, ő az anyám, 86 éves, és nagyon megromlott a látása, gyakorlatilag vak. Azt szeretné, hogy imádkozatok érte. A hölgy ezt mondta nekem, már négyszer is történt velem csoda. Én így válaszoltam, akkor valószínűleg most ő következik az ötödik. Azt gondoltam, hogy kipróbálom ezt a dolgot. Persze nem kísérletezni akartam, tehát ezt mondtam, most kiűzöm a vakság szellemét. Russzal közösen ezt meg is tettük. Valami kijött ebből a nőből, leültettük egy székre, ott elkezdett remegni és zoklogni. A fia megpróbálta vigasztani és megállítani a sírást és a remegést, de mi ezt mondtuk, nehogy leállítsd, pontosan azt akartuk, hogy ezt kimenjen belőle. Hadd menjen ki, és ne próbáld megnyugtatni. Folytattuk az összejövetelt, imádkoztunk másokért, és olyan tíz perccel később, több nem lehetett. Az a férfi odavezette hozzánk az anyját, aki franciaul ezt mondta, Látom a szemedet. A fiatal ember, illetve nem is volt annyira fiatal, ezt mondta, rendben jött az anyám látása. Ez valóban működik, Ez valóban működik gondoltam ekkor. Amen. De csak a jéghely csúcsa, ennek folyamatosan így kellene történnie. Ugyanezen az alkalmon oda hozzám egy férfi, aki mindkét fülé fülére süket volt. Beledugtam az ujjam a fülébe, imádkoztam érte, és megkérdeztem, mit tapasztalt. Mindkét fülére hallott, abban a pillanatban. Nagy baj, hogy már csak nem lejárt az időnk. Folytatjuk Máté 12. részének tanulmányozását. Most majd félbeszakítjuk, és a legközelebb folytatjuk. 23. vers. És elálmélkodott az egész sokasság, és ezt mondták, vajon nem ő a Dávidnak fia? A farizeusok pedig, amikor ezt hallották, ezt mondták, ez legfeljebb Belzebúbal az ördögök fejedelmével űzik ki az ördögöket. Ez a sátán egyik címe. Más szavakkal azzal vádolták meg Jézus, hogy a sátán oldalán áll. Értitek? Szörgyű dolog ilyet állítani. Jézus pedig, mivel ismerte az ő gondolataikat, így szólt hozzájuk. Minden ország, amely önmagával magával meghasonlít elpusztul, és egy város vagy házép sem állhat meg, amely meghasonlít magával. Ha pedig a sátán, a sátán tűzi ki, hogyan állhat meg az ő országa? Értitek? A sátánnak van egy országa. Ezt feltétlenül meg kell értenetek. Olvasom tovább. És ha én bezebubáltál üzöm ki az ördögeket, a ti fijaitok ki. A zsidók alkalmazták az ördögüző gyakorlatát abban az időben. Azért ők maguk lesznek a tibíráitok. És most nagyon figyeljetek. Ha pedig én Istennek szelleme által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett, elérkezett hozzátok az Isten országa. Értitek, mi folyik itt? Két láthatatlan királyság összecsapása. Isten országa, amelyet Jézus képvisel, és a sátán királysága amelyet a démonok képviselnek. És amikor a démonoknak engedelmeskedniük kellett Jézus tekintéjével és a Szent Szellem hatalmával szemben, ez annak szemléltetése volt, hogy Isten a diadalmaskodott a sátán országa felett. Hitem szerint ez az oka annak, amiért a sátán minden szolgálat közül a szabadító szolgálatot utálja a legjobban. Mert a szabadítás egyértelműen szemléltett két dolgot, a két láthatatlan királyság valóságát, és azt a tényt, hogy Isten a magasabb rendő a sátán királyságánál és győzelmet aratott felette. Ezzel a boldog szemponttal fejezzük most be, ha Isten is akarja, akkor a következő alkalmat innen folytatjuk, és visszatérünk Máté Evangéliumának 12. részére.